לבנים נפלו וגזית נבנה, שיקמים גודהו וארזים נחליף. ויסגב אדוני את צרי רצין עליו, ואת אויביו יסכסך. הרם מקדם ופלישתים מאחור, ויוכלו את ישראל בכל פה. בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. והעם לא שב עד המכהו. ואת אדוני צבאות לא דרשו. ויכרת אדוני מישראל ראש וזנב, כיפה ואגמון יום אחד. זקן ונשא פנים הוא הראש, ונביא מורה שקר הוא הזנב. ויהיו מאשרי העם הזה מטעים ומאושריו מבולעים. על כן, על בחוריו לא ישמח אדוני.